Hola, que tal? Benvinguts a... Doncs pues no ho sabem, no. encara, perquè és un podcast que comencem avui. Jo sóc en Mateu Pere Miquel i m'acompanya... La Mariona Morral. La Mariona Morral, que, bueno, és... Bé, bueno, ara ens presentem, d'acord? ¿vale? És, és un... Què fem aquí, Mariona? Mariona. Parlem parlem, no? parlem. parlem de coses. Um, a veure, us explico, vale? <ríe> jo ja fa dies que li dic a la Marina Mariona hem de fer un podcast i parlem de nosaltres, de lo que fem, de les nostres vides, dels nostres negocis i que al el fons doncs, els nostres sectors també són diferents però s'acaben tocant. Mira, casualment avui sí, ens sí. ha sortit un projecte. <ríe> És molt guai, eh? Curiós, no? Molt xulo. Doncs... I no tenim títol encara d'aquest podcast, li ja no. hem de buscar un títol. I, no sé, he pensat... Acceptem propostes. Com, exacte, com ho fem o així, o, no sé. Ja, ja hi pensarem, però potser al final, de com que això és gravat, uh, ja, ja ficarem una falca. Vale? Va, endavant la falca. Benvinguts a Música, vins i altres coses. Doncs ja està, aquesta és la falca que hem, fet, que hem fet més... O si sigui, la Mariona flipa, perquè jo ja ho tallaré després. Val? Sí, sigut, això no m'he fet mai. Ha durat dos segons i jo ja ho tallo, ja fico la falca, que benvinguts a el que sigui i tal. Ja l'heu sentit, per tant, ja estem dins. Ja ficarem una música també, Mariona? Eh? Home, home. Ja m'encarregué de buscar. I, i res, presenta't. Va, Mariona, Quiets. Jo sóc la Marina Morral i tenim un petit celler familiar a casa. Ah, molt bé. Però situem no? el lloc, Sí, potser. tant, clar, tot, tot. Estem a Ullestrell, Però potser això mos, també, no us sonarà, eh? Jo també he vist que Ullestrell, és Ullestrell. que els dos vivim a Ullestrell. De fet, d'ella fa, fa poquet que hi vius, a Ullastrell. Sí no, bueno, a ella... Ullestrell com a poble, fa poquet. Clar, tota la vida que has vingut aquí al col·le, ah, exacte, i perquè exacte. tu vivies allà al celler, no? Clar, jo he vist que la Masia de Cap Morral, i està entre Ullastrell i Martorell. Llavors allà... Això, això és... No, no, no, jo no tallo res. Jo no tallo res, no tallo res eh? <ríe> si vale. t'etrafes la lengua... I <ríe> ah, va, ja vamos. està, tot, tot, tot gravat. Uh, Mollestrany Bartorell, això està entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Estem sí? al final de la D.O. Penedès. I bé, a casa meva tota la vida doncs, masia de pagès, agricultura, ah, no, no, és que Jo us ramaderia... Dic, eh? Fan uns vins estupendos i són molt bons i fan cada... Cada... Eh, cada any feu coses noves, pot ser? O proveu coses? perquè tu. Sí, sí, intentem sempre treure com algú... O feu experiments novenós. i sí, tal, no? Sí, sí, per, perquè al final t'estanques. I mola anar provant coses noves i que la gent també et vagi coneguent. Clar, clar, totalment. I, sí, sí. i tu i, i, i què més? què més? t'expliquen tu quants anys tens? què fas? què? què? què? què? què? què? què? què? què? què? què? què? jo, això, doncs, visc que vivia a la casa de pagès llavors sempre hem tingut pinyes fins que mons pares han decidit fer vi i jo estic estudiant Neurologia directament xipom ah, ara m'agrada fantàstic um, tinc 23 anys i estic acabant la carrera molt bé, on estudies? Okay. a Tarragona Ah, és veritat, Tarragona, ja m'ho estic. Tarragona cada dia Déu. vas d'Ullestrell, Tarragona, que, sí. que a P7... Sí, però res, al final és com si qui 40. treballa al mig de Barcelona. No, i tant, i tant 40 minuts, no? L'única, fins a Tarragona et mous i fins a Barcelona. Estàs parat. Estàs parat, eh? Bàsicament. <ríe> <Esparat>, eh? <ríe> mi... digue amic, els dilluns, quan, quan surto a les... Bueno, oh. surto dos quarts de vuit i arribo una hora. Però una jo, no hora? Sóc, jo no podria treballar a Barcelona, eh? A em poses Barcelona i em mates, eh? Ja, Uf. és que... Uf! No, no, és, és Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. fa molt de cap pensar-hi que hi he d'anar, Sí, ja, ja, ja. Bueno, no sé si, Tu amb el teu cotxe pots entrar a Barcelona. No puc caps de setmana. Ah, fantàstic. <laughs> <laughs> és que, clar, també tens un cotxe de pagès, no? Sí, és així. que és tot molt, és és molt tot pagès. molt rústic, però està molt bé, a mi m'encanta. És, uh, és l'essència, és la terra, és l'origen, no? Les arrels, no? Total, total. Fantàstic, Mariona. Va, em presento jo? Va. Va, jo soc Va. en Mateu Pere Miquel, uh, soc pianista i compositor i, bé hem, tinc una empresa que es diu We Color Music que també està aquí en base a Ullestrell bàsicament perquè és casa nostra, la portem jo mateix i la Mar Puig, la Mar Puig és la meva dona fa poquet que ens fem casar Ai, si fa i que és la cosina de la Mariona no? Uah, perquè per això ens coneixem família. Clar, clar. I jo i la Marc doncs, portem aquesta empresa, We Color Music, que so, fem creem espectacles de, de teatre musical. Val? I llavors jo un dia li vaig pr a proposar a la Mariana de fer aquest podcast per unir sinergies i explicar això, doncs què fèiem cadascú en els nostres sectors. I, i res, que la intenció era doncs, reunir-nos un cop per setmana mm. val? i expliquem què hem fet aquella setmana. Um, com, com ho desenvolupem perquè segurament aquest podcast a qui li pot interessar? Pues a la gent que li agradi el vi que li agradi l'agricultura no? uh -huh. um, la pagesia i, i les, no, les innovacions en aquest sector i també qui si t'agrada doncs, la cultura, el teatre la música i tot i què s'hi cou en el sector, en la indústria d'aquest país a Catalunya, doncs uh, també et pot interessar aquest podcast um, uh, me n'he adonat que els nostres sectors jo sóc estic en el sector de la cultura i tu de l'agricultura, no? diguem que estàs a, a la cultura agra, no? Podríem... I els teus jocs de paraules, eh? Ai, sí, bueno, ja em coneixereu, m'agrada bastant fer jocs de, de paraules. Uh, doncs això, va, doncs res, jo soc compositor i tenim, i si voleu saber més de lo que fem, eh, podeu anar a wecolormusic.com. No sé on et trobat tu, Mariona, a Can Morral, perquè canmurral.cat canmurral.com com, .com. Estem en ell on la pàgina web, eh? perquè ah, clar. Som tres, només més, mon pare, me mare i jo i no molta feina, que... feina no arribem a tot, llavors, bueno, pasitopasit. Aquí no a, a treballar tu. depèn de l'època. Ah, de... oh, això és molt interessant. Ara mateix, va. Aquesta... comencem ja aquest podcast. Fiquem va, una va, sintonia, va, sintonia va. Va. Ai, m m i i Casi és el primer dia, la Mariona no havia fet mai això Jo no tinc que... una mica més d'experiència doncs perquè bueno, a nivell de control tècnic al doncs, ser músic he gravat, he fet cosetes I, I li encanta parlar i xerrar I li encanta parlar, perquè això faig el podcast que... Però és molt divertit I Va, Què has fet aquesta setmana, Mariona? Això, setmana... això de l'època a mi em fascina He podat Has, he podat. has pogut podar? He pogut podar vale. Molt bon dia, vols sol i és meravellós podar a l'hivern amb un dia de sol o és i, i, i què, què és podar? explica'm, perquè a mi el meu, avi, jo, el meu avi tenia un olivar allà a Súria, jo vinc de Súria perquè jo visc a Ullestrell, la sí, és a Ullestrell no? però exacte, <laughs> imagina't però de Súria d'allà al Bages eh? i el meu avi tenia un olivar i podava també Podava com podia, sí, podava com... <laughs> amb, una, amb, una, amb aquelles tisores tan grosses sí, i, sí, anava... sí, sí, I sí, sí. Jo sé que podar és tallar les branques, d'alguna manera, però ara sí. explica-ho tu bé. Clar, sí, podar l'olivera és molt diferent de com podar un cep, Vull dir, clar, cada arbre has de conèixer clar, clar, i clar. has de mirar aviam què t'interessa que faci. Clar, clar. I tu què, Llavors, què estàs podant ara? Jo ara estic podant ceps, ceps, clar, ceps és perquè normal. és l'època de podar. Ens esperem que caiguin les fulles i quan cauen les fulles, molt important, els podem. Per què això de les fulles? Perquè mentre hi hagi fulles, va, les fa la fotosíntesi i van captant tota l'energia solar i hibernen. Ah. Llavors, si tu podes, quan, mentre té fulles, els estàs traient com eh, energia. Clar. clar, clar, clar. Llavors, és molt important que caiguin. I llavors, quan els ceps els veus allò que estan tots escavellats, els podes i els arregles i macos. I, i tu, tu com ho saps quines branques has de podar? Uf! De quins colors són diferents? Són... No. És aleatori, és una mica vaca, no, no. maco, com a la parruqueria? No? no, és en funció... És que clar, hi ha moltes maneres de podar. Hi ha la poda de formació, que és quan un cep és petitó i tu ah. l'has de créixer, i l'has de créixer amb ell, al final, wow. és com una sinèrgia, que tu l'ajudes a créixer, però perquè ell et pugui donar fruit. Clar, clar. I llavors aquí és de buscar pos, els espais amb buit... Uf, és, és complicat explicar-ho així sense que pugui ensenyar res eh? no, però això, això ho podem ensenyar bé. jo ara no, no sé com, perquè és el primer dia la primera prova, però això segur que ho publiquem vamos. No, sé, no sabem quin dia sortirà per això no podem anar dia a dia, però potser algun dia ja ja gravem i publiquem el mateix dia o fem en directe algun dia no, no ho sé, però, però això està molt bé, i totes aquestes notes les podríem, les podríem escriure jo ara parlo per parlar, no sé si ho acabarem fent perquè tenim molta feina i tal però podríem escriure tot això i ho super interessant. Tot aquest procés de podar, com fer-ho i dius que si necessiten veure imatges potser podries sí, sí, penjar sí, és alguna... És molt complicat, si no. Podries penjar el teu Twitter, no si teniu Twitter o Instagram. Sí, sí, tenim, tenim. Doncs quan publiquem aquest... Va, no se'n parli més. Quan va, publiquem aquest... Va, va. aquest capítol, la Mariona tindrà a una fotografia i ara mateix, per tant, ara mateix, si esteu escoltant <laughs> això, aneu a l'Instagram de Can Morral, eh, que és Saller Can Morral, no? Sí, arroba Saller Can Morral. I, i doncs, tindreu l'histori o al post d'aquesta aquest, explicació. Que què, què et sembla? Et sembla bé, Mariona? Et sembla Perfecte, doncs ja està. Així ja tens feina per quan publiquem <ríe> això i pots explicar una mica per què el, el, el podar, no? Exacte. A, I com perquè la gent es faci una idea, perquè m'imagino que ha de veure una... Perquè, clar, és bueno... si és complicat. Clar, el CEP té, té diferents braços i d'aquests braços surten uns serments, que és la branqueta fineta on hi ha les fulles i on cau el raïm. Llavors tu aquesta branqueta l'has de i les de deixar a dos burrons, que el burró és, seria com un, si fos una boleta que creixés al costat de la branca i que a la primavera hi sortirà una altra branqueta, que en aquesta branqueta hi haurà els, el fruit i les fulles. Llavors tu has de comptar aquestes boletes, aquests burrons, i has de decidir cap a on aniran. Uau, estic fascinat. O sigui, sí. burrons... Borrons. M'encanta. Escrivi més a més les paraules que utilitzeu. Serments, borrons... Serments, borrons, sermons... Bé, és molt bonic. A mi Podam m'agrada molt. Que guai. M'encanta, la feina que m'agrada més. Sí, en sèrio? Oh, m'encanta. Perquè estàs tu sol allà, no et molesta ningú. Em és una pre... època que fa fred, però... Sí, fa fred, però però entres amb calor. Vull dir, al final estàs sota el sol. A no ser que sigui un dia plujós, bueno, amb molta humitat, però... Al final, molts, molts dies d'hivern són... Hi ha molt sol. I quan tardes és a podar tota la teva vinya? És molt lent. A veure, estàs tu i els teus pares... Dius, has d'anar i... set per set. Ara ah, ho clar. estic podent tot jo. Ara ho estàs fent Aquest tu, any, eh? sí. És que a que ets treballadora. Eh? I, no, I no teniu gent que us ajudi amb això? Contracteu sí, a vegades algú... A vegades, a vegades, però podar és una feina que n'has de saber molt. Bé, n'has de saber perquè al final n'has de formar en un set. Clar, clar, clar. I li estàs tallant i estàs fent una ferida i has de saber on talles és i on molt fas important. la ferida. És molt important saber-la, És molt important, no? perquè si no et pots carregar el cep. No és com, com, com anar a collir raïm, no, potser? No, no. és més fàcil pues i... Doncs el raïm, culls, pom. Ah, Però molt clar. bé. Uau, uau. I m'agrada molt perquè al final, l'altre dia vaig pensar que amb la música uh -huh. i, i, i el vi, que és el que jo faig, em dedico, és molt semblant. Al final tu fas art i jo també faig art. I tant, no, manera... no. D'una manera... Diferent, és... però també és fer art. Clar que sí, de... Al final fas el teu propi art per convendre'l als altres. Clar, i has de tenir en compte... Vull dir, i no depèn tot de tu. Jo, una cosa que em fascina del teu sector no. és, és que depens de la pluja, del terreny, del temps que fa en aquella clar, clar. època... Per exemple, el juliol quan ja ja el reiem al CEP, ja no pots fer res. Vull dir, si et veu una, una pedregada, mmm, ja, ja, mala imagino. suerte i a l'agost no collirà res, però... Clar, clar, clar, clar. És... és Déu-n'hi-do, és dur. Sacrificat. És bueno, sacrificat, home, i tant, i tant. Sacrificat i, i, i us hi passeu moltes hores. Sí, sí, sí. passeu, no sé, aquesta setmana has estat cada dia des del matí, perquè també estudies. Clar, però el tema és que jo, per exemple, ara la feina de la vinya l'he de fer quan m'hi veig. Ara si surt el sol a les d'un quart de nou... Clar, no vas en frontal, no? No, nosaltres és molt teatre, complicat. Nosaltres el teatre està a les fosques, però bueno, ens fiquem en un frontal, en uns loig... Però d'una estona. Clar, clar, tot sí. clar, clar, clar És I, complicat. I què, comences a les vuit? Surt el sol, més o menys? Ara sí, aquesta setmana has sortit a les vuit. A les vuit, bueno, un quart de nou, doncs ja comences i fins a les sis que es pon. Clar, has de posar el màxim al dia. Clar, clar. Perquè aquí no. ja que és molt lent. Clar, clar, clar, molt bé, molt bé. No, no sé quan escoltaran això, però bueno, estem parlant... Estem bueno, al gener, gener. vale? Gener. Finals de gener... Vull dir que Imagineu-vos, eh? gener, fred, fosc i, i, i la Mariona podant I gelat al terra. I, no? i bueno, i de, clar, clar. un dia vaig agafar el cotxe i anar no sé, al matí i lo vaig veure allà al mig de la carretera. I clar, d'Ullestrell eh, per anar cap a, cap a Martorell o cap a Barcelona a parlar dos, doncs passes per Can Morral, que és casa... No, Bé, bueno, on, on té el celler i això i me'l vaig trobar la carretera i em deia «hòstia, vaig que esmorzar i escalfar-me perquè fot un oh, fred». Okay. <laughs> I dic, vale, vale, jo allà el cotxe. Eh? Ai, sí. Què doncs, has molt fet tu, Mateu? Jo, ostres, va, la meva setmana... Tu fas, mana, moltes coses. Moltes, moltes. fas moltes coses. O sigui, Mateu és un home molt ocupat. Massa, molt. crec. De fet, llegeixo molt i llegeixo molt cap a orientar-me a, a, a, a centrar-me, no, no que m'hagi d'ordenar, perquè un crec que soc un tio és bastant orden, ordenat, eh? però, però sí que saber focalitzar, no? A veure què és més important que, que una altra cosa per Dediques poder Dedicar esforços. Exacte, o sigui, dedicar més temps en una cosa sí, que no. Sí, sí, sí, totalment. A veure, aquesta setmana, la... bueno, ara ho direm, però la Mariona ens ajuda amb Bruna Musical, que és un dels nostres oh. espectacles. La Mariona forma part del grup de teatre d'Ulla Estrell, que és amb qui hem col·laborat per fer Bruna el Musical. Si no coneixeu l'espectacle, doncs podeu anar a això, a wicolormusic.com o a Brunamusical.cat. També estem a la xarxa, estem a tot arreu i és un espectacle que ha girat durant tres anys que hem aconseguit, estem molt contents, vamos, hem aconseguit molts premis Joli. que no ens esperàvem i que, bueno, un espectacle per tots els públics, amb nens i nenes de l'escenari, que us expliquen una història, una història real i que, bueno, que emociona tothom, tothom qui surt. Bueno, que ho digui que sap l'autor. <ríe> no, però, però tothom qui però surt tothom diu, tothom ostres, surt content i això és el millor regal i el millor aplaudiment sí, sí, és que sí. la gent surti contenta. No? Que, sí, que t'ho diguin. Doncs eh, la setmana passada, que tu hi eres, vam estar en mm. Quirza, Sant ah, Quirza, a Sant Quirza. Sant Quirza de Vallès. Vam fer doble passe, eh, perquè amb aquestes restriccions del 70%, sí. es va, o sigui, van fer sold-out... I llavors mm -hmm. van aplicar el 70%. Per tant, vam decidir, ostres, Clar. què fem amb la gent? I vam dir, bueno, creieu que si obrim una altra sessió l'omplirem? I ho vam provar i vam omplir. I, venga. I va estar molt bé. La veritat és que vaig estar molt content. Vam fer dos passes molt seguits. Pensava que els nens i les nenes podrien estar cansats, però un cop més demostren que, Hosti, que estan sí, a eh? tope. Eh? I el segon pas si els van fer molt bé, clar, primer pensa Estupendo. que feia ara feia molts dies que no ho fèiem perquè veníem del Romea del, de any, del 2021 d'acabar l'any al Romea sí. i el primer bolo va ser ara, el 23 de gener, vull dir va passar un mes sí. i no havia massajat ni res perquè bueno, ja l'hem fet moltes vegades però el primer passe potser va ser més de ai, ai, ai, repassillo per aquí i el segon va estar brodat sí, sí. Sí, sí. i la Mariona Rens ajuda, és la regidora d'escenari de l'espectacle i també li agrades és el seu hobby, diguem-ho així no? Vull dir I superbé, i bueno, jo estic encantat de, de que em formi part perquè és una crack. i he fet, bueno, això, Bruna, què més vam fer? al ah, dia abans Vem anar a Castellterçol amb les històries de l'Avi José Castell Tarsol, que està al cosat de Castell, sí, sí està, està molt tocat, tios, molt, molt fort molt prop, tio, jo pensava que era el mateix poble no, Castellcí, -sí, que sapigueu que és un altre poble diferent a Castellterçol ¿vale? si, si aneu per allà, aquella zona que està allà amunt el, és el Moianès allò és molt bonic, eh? és molt, maco, és molt poc... bueno, Castell -sí ah, Castellcí -sí, Castellterçol Castell no, no ho sé com que el teatre sí, sí. està a l'entrada ens hem quedat sí. a i vam anar a fer les històries de la Josep un altre espectacle eh, que podeu també descobrir i bueno, cada setmana doncs, no tinc cap de setmana jo, tu, tu tampoc yeah. perquè vens no, amb Bruna <laughs> però nosaltres quan la l'avi i Bruna i venga i dale, doncs no tenim i estem passo la setmana els caps de setmana muntant i desmuntant per sí. fer el bolo i entre setmana jo estic a l'Oriol Martorell, que és una escola d'arts escèniques, soc pianista-repertorista i toco... Bé, jo vaig estudiar un màster de música per dansa, per tant, exerceixo la meva feina, que és com acompanyar... Com el Billy Elliot, que toquen el pianista i els altres ballen. Maestro! Ah, jo maestro, un vals. Vinga, aquí em tens mi tocant el vals. I aquí estic a mitja jornada... I l'altre tres We Color Music I, i tot el que pugui, doncs, bueno, perquè jo sóc el compositor dels espectacles, però també busco els bolos, faig que el màrqueting, porto fa les xarxes. Fe, no? mateu, fa molt de pena, tot. Jo em llevo a les 5 no. i 40, eh? jo, tu, jo no sé quina hora et lleves tu. Jo tant d'hora no, Mateu. No? no? Clar, perquè és de nit i no pots podar. No puc res. Clar, clar, és que la vinya... Però sé que fas molt de sol a sol, també. O sigui, clar, és... bueno, a l'estiu, doncs, de 7 del matí a... No, del vespre. Clara clar, quan ja sol, venga de sol a sol. Deu, sí, sí. Clar, clar, és això. Sí, sí. déu nhi i és dur. Perquè jo, a veure, vulguis o no, és més sedentari. Estic aquí a l'ordinador, toco el pianet... Eh, Bé, bueno, sí o sigui que és... Tu, el teu és més esforç psíquic, és no? És mental. mental, sí. I eh, sí. el teu és més físic. I el teu és molt físic, perquè acabes... El teu és molt físic. Bé, bueno, problemes d'esquena. Sí, sí, sí. sí T'has de cuidar, Mariona. Oh, cuidar. la feina de pagès, mendeu... És dura, és dura. Bueno. És... Eh, S'ha de cuidar Tots ens hem de cuidar jo, A veure, jo, tocant el piano He de dir que tinc l'esquena ara, ara, ara mateix estic assegut amb una cadira Que és com, ara, és així com ergonòmica no? Que m'aguanta bé Perquè si no, tantes hores assegut Home, en una clar, postura Et, et carrega Tens que he llegit que va molt bé Què? Per, per l'esquena Quan estàs molta estona així assegut Les pilotes de, de ah, goma De pilates Sí, pilotes de pilates Sí, pilotes de pilates <laughs> et va molt bé. Sí, de La fet, conec, conec un productor musical que es passa pues, tot el dia segut, produint i mesclant produint, sí, de, i de, banda, de banda d'ordinador, diguem. I sèiem una pilota d'aquestes. I li vaig dir, tio, hi estàs bé? I diu, sí, m'ho va recomanar el metge. Mm -hmm. I diu, hòstia, doncs pues, pues molt bé. I jo ho he provat, però, és... bueno, a veure, és una mica baix, jo ah. eh, crec que eh? no l'he posat aquí, aquest estudi on estem No ho he provat, però potser ho prou un dia no És ja Era va. més grossa, o era la més grossa? Clar, no sé, que hi vaig al de Caldón, això sí. N'hi ha de Caldón Va, ja provaré, no sé si, bo, bo, molt bé. Si bueno, bé, molt No t'estàs o sigui, no quiet, eh No, no, clar, has d'anar com... Però perquè així t'obliga a tenir l'esquena recta clar. i com reforçar-ho Hòstia, és mm. pues, molt bé Sí, sí, sí, ho provaré, perquè és, és veritat que quan porto moltes hores i m'aixeco, em fa un mal al cul. O sigui, el, el saps? Oh, Clar. quin mal! I l'esquena, depèn de si estic tocant sobretot... Bueno, és un drama. Però bueno, ens hem de cuidar tots, salut, és important. Doncs molt bé, hem fet una mica de, de, de resum del que sí, ens dediquem, no? del que hem fet... Um, i del que, bueno, sí, de lo que anem fent. No sé si tens alguna cosa... Ah, ah podem parlar del projecte que ens ha sortit avui? Home, home, m'ha encantat. Sí, m Brutal, encantat, no? M'ha encantat. Vale, i us explico jo, com, com que també dedico a, a a buscar bolos dels nostres espectacles, doncs casualment avui ens ha sortit l'oportunitat de representar les històries de l'Avi Josep a Martorell. I ho farem a l'octubre del 2022. Per tant, segur que teniu temps de venir-la a veure, <ríe> perquè no sé quan escoltareu això, però espero que sigui abans de l'octubre del 22. I... I és a la, um, a la fira Vimart, Vimart, Vimartorell, Bimart, sí. no? i llavors el programador m'ha comentat sí, estaria molt bé llaçar ho amb un tast de vins i tal, i de cop doncs, amb el... he pensat amb la Mariona Mariona Cuma. que podem fer un projecte superguai Cuma. i llavors integrarem el que és la, les històries de l'Avi Josep amb un tast de vins dintre de les històries perquè aquest projecte teatral eh, està conformat per quatre històries de microteatre entrellaçades entre si i, i el, el que farem llavors doncs, serà integrar una barra d'un bar de, on, on hi haig la Mariona fent aquesta, aquest tas de vins o amb els seus productes i, i, i integrar-ho en la proposta teatral. Serà com divertit. Bé, bueno, ho hem de pensar. Eh? Que encara, encara queda temps, però ho hem de pensar. Ja parlarem amb la mare a veure com, com ho integrem. I llavors bueno, ells faran un tas. nosaltres farem l'obra teatre i llavors ells estaran doncs, el dissabte doncs, allà a la fira venent per si voleu comprar ah, no un producte morral que no fa, mal. no fa mal. Què diu la dita? L'escomós morral no fa mal. Escomós morral, perquè sabeu que l'escomós <laughs> és cava? Bé, bueno, els que ja enteneu... O sigui, doncs, el cava és escumós. El cava és escumós, jo no ho sabia. Jo cava, doncs cava morral, però no, és escumós. Perquè Clar, quina sí. diferència hi ha? El cava és una denominació d'origen i l'escomós és el nom genèric del producte. Vale, però pues això la gent no ho sap, eh? Si tens vi tranquil, tens pues, el vi negre, vi blanc, vi rosat, i llavors tens el vi escumós. Llavors, dins del Vies Comós pots classificar-ho diferents denominacions d'origen. Doncs el xampany, el prosecco... Ah, un dia el... ens faràs una... La setmana que ve... <laughs> Eh, eh, vull que em fasis que uns detalls tot va, això. Et sembla va, bé? Va, va, Deures veiem o portuguí, eh? Punta. Mira, setmana que ve, ehm, al coment això, el resum de les, bueno, de, sí. dels estils, no? Sí, sí. Bé, doncs la Mariana la setmana sí. que ven als tipus Ens portarà els tipus i jo que us puc portar, jo es vull portar, portar no sé, m'ho pensaré donar, si tens alguna idea. No sé, si Algú de piano, algú de música Si us agrada la cultura jo, ja. algo de piano, algo Algú de piano de Va, posar algú de piano Potser em fico a tocar el piano Va. A veure, el tinc aquí engegat. No el tinc engegat oh. Perquè és un teclat I ara si, si l'engego, segur que el sentiu Ara quan s'engegui eh, Està dormint, pobre Vale, el tenim engegat aquí, pos la setmana que ve alguna cosa de piano. ¿vale? Va. Um, I res més, jo crec que per fer un nou episodi d'introducció, si no, que no sabem encara com es diu, no. però que vosaltres sí, si ho esteu escoltant, ja sí, perquè ja ho haurem decidit, ja. eh? sí, ja. doncs eh, crec que està molt bé. Som en Mateu Per Miquel sí. i la Mariona Morral Va, i us faré. esperem cada setmana doncs, en aquest podcast informatiu del món del vi i del món de la música i el teatre. Així que moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. La setmana que ve, adé -ho. Adé -ho. Eu oh. oh.